Звідси нікого не випускають Прокопику, очі його звузилися. І сам пропадеш, а гайном люди стануть, так чи інакше. Можеш випрохати для мене полегшення, та від цього нічого не зміниться. Тут і поляків тримають?» Микола кивнув. Згодом запитав. «Як комуна?» «Розпалася. Грушевич, Аганеш, Чорнота мають посади». А мене звільнили за довгий язик. Опольчик такий я в полку потомок революціонерів видав. Пане-митці влаштувалися в Святоюрському храмі. А пилки все-таки візьми, перескочив я на інше, виймаючи яйця з кишені. Даси при солдатові, попередив Микола, тоді не будуть обшукувати. До великої землянки проти віконця, розсипаючи кайданий передзвін, пройшла партія арештантів. Усі вони були з непомірно великими, через заріс на обличчі, головами. Мов, сторч повставлені пуголовки. А в Миколині бороді вже пробувалася сивина. Та він її, можливо, і не бачив, і про неї ніхто йому не казав, бо в таких умовах це дрібниця. «З дому вісті маєш?» – запитав Микола. Ще з того дня, як тебе забрали, зустрів Богдана Онука». Тоді півсела чекало на головному вокзалі відправки до Канади. Богдан говорив, що в Марини начебто сухоти. Мене шукають. Ми досі стояли, зіпершись на стіну біля віконця. Микола опустився на лаву. «Сідай, як же ти далі думаєш жити? А що я зроблю? Невидимкою стану?» Микола замислено потер скроню. «А ця дівчина?» продовжуєш зустрічатися?» Я просто подивився йому в вічі, і він поклав мені на зап'ястя руку. «Тільки революція нас врятує», – сказав він. «Отже, швидше пиляйте свої окови. Тепер, правда, набагато важче, ніж було навесні. Львів повен війська. Треба ж було возитися стратегією і тактикою. Це не місце для докорів, але я не можу не сказати. Революція – це не гра в шахи». Петрушевич вигнав за збруч більшу армію, ніж мали поляки. Поміж стрільцями не було й двох сотень попівських синів. Це народ був під карабіном. Його споплюжили і кинули на заражену тифом територію. Ви не могли не знати і про легіон загряди. Тим часом у сварках зуби з'їли, а галичина гине. Микола мовчав. «Я Миколику не дорікаю». Я скаржусь, не ображайся. Це був мій друг, якого я знав з дитинства, якому мав право вилити все, що зібралося на серце, хоч це, можливо, було і несправедливо. Микола заграв з жовнами й опустив очі. Я одвернувся, і він витер долоною куточки очей. Мені вперше по-справжньому стало жаль його. Іноді ми забагато вимагаємо від людей. Це теж результат отого наукового знання життя, я б сказав, ходульного знаття, яке врешті-решт ставить його на милиці. «Друкарню не розграбували?» – запитав Микола, з неспокоєм дивлячись на солдата, що заходив мимо віконця. Я її перевіз до Покутського. Мордуючись у якихось думках, Микола невиправдано довго сидів з опущеною головою. Так нас і солдат застав. Пора було прощатися. Я поклав на стіл клуночок, запитав солдата, чи можна віддати арештантові. Той кивнув. І на цьому побачення закінчилося. По дорозі до міста я міркував, в що можна більше підлизатися до коменданта табору. Я міг би написати про нього в газету. Він би страшенно радий був. Але Миколу однаково не випустили б а їздити до перемишля немає за що. На головному вокзалі ястрів Онисема не вечора. Приїжджав на похорони родича, не змогли вилікувати. Він узявся рукою за вологомого плаща, ніби силоміць хотів затягнути влону свого смутку. Після війни лікарі й різники, значна частина хворих умирає від їх ножів. Поховав та й чекаю поїзда на Станіслав. Так мені якось маркітно, вже нікого нема з родини, зостався сам. Але звідки приїхали?